Потім вона пішла у свій цех і повернулася лише на шосту вечора. А я то сидів міркував, то дрімав. Загалом набирався сил. Увечері блукав по периметру свого поверху. Роздивлявся мешканців рибзаводу, які проходили повз мене компаніями і поодинці. Люди як люди. Тільки очі червоні. й у декого горять. Я розумів, що життя і робота в одному і тому ж місці – спричиняє психологічні відхилення. Пам'ятаю навіть, як щось нам у школі пояснювали про труднощі одиночних і парних космічних польотів. У тому сенсі, що хотіли стати космонавтом, і були ним насправді. Це дві сумні протилежності. Але, певно, порівнювати складнощі життя на плавучому рибзаводі зі складнощами космонавтів – просто гріх. Тут була величезна кількість людей, різних статей, різного віку, і залежно від свого розвитку та уяви вони знаходили собі відповідне дозвілля. Та і той факт, що на мені вони навіть погляду не затримували, доводив, що ні від самотності, ні від нестачі нових облич вони не потерпали. Я приліг грудьми на бортик і дивився на сіруватий берег, що пропливав у далині. Припухле червонувате сонце висіло на краю неба з іншого боку корабля, і тому тут особливо відчувалося наближення вечора. Знизу сріблилася вода, було спокійною в повітрі і на душі, і люди, достатньо постукавши взуттям по гулкому залізу палуби, розійшлися по місцях, де мали намір чи то випити, чи то просто поговорити». Набравшись від вологого вечірнього повітря свіжості, я повернувся до каюти. Ми знову їли консерви, пили помаленьку горілку, запиваючи водою, і Даша знову ненав'язливо розповідала про трудові будні. «Завтра запускаємо холодильний конвейер і консервну лінію», – говорила вона твердим голосом. «У холодильнику риби днів на чотири роботи», Якраз зак і почнемо прийомку свіжої, холодильник буде пустий. Тон десять консерви закатаємо. Жаль, що в холодильнику одні оселедці. Якщо й трапиться якась білушка, хто її помітить, той і потягне. А я не на конвеєрі. я на отака буду цього разу. Слухай, а чого ти на мангішлак? Ти часом не маковий гонець? Ні. Я хитнув головою. «Я хочу подивитися Форд Шевченко, його місцями походити». «А він у вас хто?» – запитала Даша. «Та так, поет, борець за національну ідею. Ніби як Жириновський? Ні, він був тихий, спокійний. Вірші писав про жінок, такі жалісні». «Чо, йому жінок чи що було жаль?» «Було», – підтвердив я. «Цікаво», – щиро промовила Даша, замислилася. «А я взагалі-то віршів не читаю. Про Анжеліку читала пару книжок і мати Горького. Горький мені більше сподобався, та Анжеліка захопливіша. Не пам'ятаю, хто її написав, а вірші я і в дитинстві не любила. Тільки коли Роберт Рождественський по телевізору читав, слухала. Але це ж тільки по восьміх березнях він читав». Вона позіхнула і затулила рота долоною. «Що спати хочеться?» – протягнула натомленим голосом. Потім, не звертаючи на мене жодної уваги, зняла з себе ситцевий у бліденьких квіточках халат і лишилася в трусах-шортах бежевого кольору і в ситцевому лівчику, теж у квіточку. Залізла під ковдру. «Світло вимкни!» – попросила вона. «І горілку допий, якщо можеш». Недобре сльози лишати. У плясті дійсно залишилося на денці, і я вилив залишок горілки у свою склянку. Тоді вимкнув світло, і зі склянкою в руці пройшов внутрішнім коридором на палубний периметр. Зіперся об бортик і подивився на воду, що відливала чи то платиною, чи то старим потемнілим сріблом. На небі горіли великі зірки, три штуки. Висіли вони невисоко, а над ними миготіла інша зіркова дрібнота, Незліченна, як нічна мошва, що скупчувалася біля одного єдиного дорожнього ліхтаря. За моєю спиною горіло віконечко чиєїсь каюти, за яким тривала голосна весела розмова. Дзвеніли склянки, пригадувалися випадки з минулого, Звичайні, такі, що трапляються з кожним безліч разів у житті. Але тут, під веселоще та горілку, вони слухалися уважно і з повагою. І навіть я постояв за вмерли хвилин п'ятнадцять. Слухав і всміхався. Якийсь сільський вечір виходив. У руках склянка з горілкою на денці, на небі зірки, за спиною віконце, за віконцем – балачки. Я допив горілку і, повернувшись до каюти, влігся і поступово заснув під негучне, але наполегливе похропування Даші. Наступного ранку рибзавод виплив у Каспій. Ранні зірки ненав'язливо і неяскраво поблискували на ще ясному небі. По периметру палуби прогулювалися робітники плавучого гіганта. Я стояв біля бортика і дивився на воду. Даша сказала, що тільки но ми увійдемо в Каспі вода позеленіє. Повз мене зі сміхом пройшла компанія жінок, і в повітрі біля мене затримався запах свіжої риби. Але буквально за півхвилини свіжий солонуватий вітерець зігнав його. Рибзавод похитувався на невисоких хвилях, і це було для мене новим відчуттям. Раніше мені складно було уявити, що хвилям буде до снаги розхитати цю махину. Але тепер я вже розумів, що Каспійське море може все. І освіжити, і нагодувати, і втопити. «Гей, котику! Не застудишся?» – пролунав за моєю спиною голос Даші. «Та ж не холодно!» – не озираючись, відповів я. «Тут такі вітерці на Каспії. Враз продують!» – зізнанням справи сказала Даша. «Ходімо краще до каюти». Зранку я прокинувся з важкою головою. Рибзаводу все ще похитувався. Видно, це й було причиною мого неспокійного сну і важкого пробудження. Даша вже була в цеху. На столику стояла банка каспійського оселеця, той самий короткувати ножик і огірок». Турботливо, подумав я, споглядаючи залишений для мене сніданок. Поїв, тоді вмився. Визирнув за фіранки назовні. Небо відливало свинцем. Схоже, що погода змінювалася на гірше. Скільки мені ще плести з ними? Не те щоб ця подорож була мені неприємна, просто її одноманітність починала мене втомлювати.